прийшла до матері в село Харківці сумна похоронка. Не було кінця гірким материнським сльозам. І значно пізніше зустрілася вона з сином ось тут, на Дніпровському Косогорі. Хоч ніхто не знав того, що сива жінка з орденом Леніна на грудях, до мати гвардії майора Манчака, який лежить під сірою гранітною плитою, на якій викарбувано навіки герой Радянського Союзу гвардії майор Мончак Мефодій Степанович 1919-1944 роки. Матері, матері наші, хто з вас не приходить на розмову зі своїми синами, хоча й далеко від дому їхні могили? Опечалена Марія Михайлівна в думках не наговоється зі своїм сином. Як неважко їй, та страшне горе не прибило жінки до землі, знайшла в собі сили трудитися на рідному полі за самовіддану працю мати героя, нагороджена орденом Леніна. Мати гідна свого сина солдата. Час іде. Старіють осиротілі матері полеглих солдатів, тихо відходять у небуття. І все рідше можна побачити ось на цьому косогорі сивих бабусь, що прийшли сюди здалека, аби уклонитися світлій пам'яті героїв. Та пам'ять про звітязцю вічно живе у серці матері вітчизни, у наших серцях. Багато літ відшуміло. Тепер на тому місці, де була огненна позиція гармашів майора Манчика де курилися колись жовті піски, виросло 30тисячне місто Зелена тополина Дарниця, величезний пам'ятник тим, хто загинув за Дніпро і за Київ. Постарілий сержант Гармаш живе з онуками в Дарниці на вулиці Гроєв Дніпра, в будинку, що звівся на місці вогневої позиції гвардійської батареї. Садами молодих вишені яблук оперезалися Дарниця і Придніпровські Слобідки, де впав грізної осені не один солдат. В молодому місті сонце, що має таку неповторну назву Дарниця, поміж світлих будинків – під вікнами, на вулицях і майданах стоять, мов свідки далекого минулого, старі узловаті сосни, і шумлять-шумлять. Вони розповідають вітрам бувальщини, стікають золотою живицею, з якої народжується янтар. І люди любовно бережуть ті сосни, живі пам'ятники природи, які поставила мати земля в узголів'ї своїх героїчних синів. І ходить по світу, не вмирає легенда про те, що там, де червоні і падали, обливаючись кров'ю, наші солдати. Там, де стоять гордовито зранені сосни, поховані герої, сплять вони вічним сном під живими, вічно-зеленими обелісками. У дні святкові, коли над Києвом гримить салют. Чувається мені голос прославленого гармаша Мефодія Мончака. То він подає команду молодим артилеристам. Вогонь! Вогонь! І злітають у небо барвисті ракети, І урочистий гул гремить над Дніпром, Як від луння минулої війни. То лунає слава про тих, Хто пройшов дорогами Грому, чи бачили ви коли-небудь сокола в польоті? Чи доводилось спостерігати, як, здійнявшись з високої кам'янистої скелі, гордий птах пливе в повітрі, ніби застиглий, навіть не махне крилом. Під ним стрімка крутизна гір ущелини і безкетті, і з потоків, і мрдування бурхливих рік. Сокол має гостре око і бачить значно далі його стріше, ніж людина. Соколи, птиці гір, горді у своїй вольності, з малку до бури негод, до того, щоб забиратися на крилах у захмарну висоту. Ще малим хлопчиком Микола любив слідкувати, як високо шугають, клекочуть у небі гірські алтайські соколи. І він заздрив птицям. Та Миколка знав, що люди здатні піднятися вище за орлів і соколів, якщо вони побратаються з небом. Хіба не такими стали Лепідевський, Ливаневський, Водопіянов, Каманін, Грому і Чкалов? То чому б йому не злетіти в небо, стати крилатим соколом? Так нині люди називають прославлених льотчиків. І він прилучився до того звитяжного ключа. Уперше в житті він злетів у небо, коли навчався у Харківському авіаційному училищі, і відкрилася перед ним безкрайня свабна рівнина і небо, такої чистої голубіні, як плеса рідного Єнісею. Та внизу жовто моря пшениць. І важко, неможливо було собі уявити, що все це незабаром за страшною чорнотою війна. Балада 10. Алтайський сокіл Ви чуєте мене, люди? Коли в небі промчить літак, і вслід за ним озиветься рокіт у блакиті, я не можу лежати спокійно навіть на цьому рочисто священному місці. Якась невидима сила тягне мене у висоту. Може, то жива душа моя шугає в образі сокола і кличе мене Вставай, брате, вставай, полетимо туди, де вільний простір, де високе небо, і до зірок можна доторкнутися руками, і навіть до моєї золотої зірки. Ви запитаєте, хто я? Стривайте, зараз розкажу. Тільки не дивуйтеся нічому, бо я безсмертний і перебуваю серед вічно живих солдатів. Народився на Алтаї, як для мене то кращого місця у світі немає. Які тут широкі простори, які зелені, милі серцю гори, які могутні ріки народжуються з глибини Алтайської землі. Моє рідне село Білово розкинулось поблизу селища Локтіве. Неподалік протікає і вбирається в силу Єнісей, чудова ріка, яку називають братом океану. Я з'явився на світ у тривожний час. Йшов 1919 рік. Може тому і став я воїном, що був дитиною війни.